de desembre, així que bueno, torna a començar una edició de, de primer pla uh, bueno, així ja podeu aturar els mòbils quan, quan vulgueu Com dèiem, divendres 11 de desembre de 2009, Fernanda, que esteve, bona tarda. Bona tarda. Què tal? Comencem accidentats avui. És que saps què em passava? No em sento gaire, ah. perquè tinc alguns problemes amb els cascos i no me sento. I Has ha... de cridar més. No, no, no, perquè no, amb els cascos no me sento i, no, i tenia com un petit problema, llavors bueno, estava ja més pendent de, de temes tècnics que de res més. En fi, eh, com dèiem, una altra edició de Primer Pla, ho direm una miqueta més, més bé, eh, aquesta setmana, doncs, amb moltes propostes, moltes notícies, uh -huh. moltes, moltes, moltes notícies, perquè hem passat moltes coses. Sí, que no tindrem temps, I com la... sempre. Sí, com sempre. Però, bueno, i un mail. Carai. <ríe> sí. Anem llançats, ara ja. <ríe> és que, clar, a mi fa molta il·lusió rebre mails, què vols que et digui? Però és de la secció, que agrada, o...? No, és bueno. recomanació... No recomanació, diguéssim. Uh, Bé, bueno, uh, comencem pel principi, diguéssim, perquè potser la gent va perduda. Aquest és el programa de cinema de Ràdio Saldrà, com ja sabeu, el 107.7 de la FM o també ens podeu escoltar a través d'internet, 3 www.radio.salrà.cat. Uh, la nostra web... Ai, la nostra... Sí, la nostra web, per dir-ho d'alguna manera, és un blog. Uh, primer pla, show blogspot.com. Aquí podeu trobar totes les, les, bueno, totes les novetats del programa, així com també escoltar programes en diferit, diguéssim, uh -huh. no en directe. I, I bé també hi ha l'enllaç per, per veure els trs que, que, que nosaltres comentem aquí. I per altra banda, el mail del programa primer pla@ serà.cat. més cose al ja. canal de YouTube. Al canal de YouTube. Eh, youtube.com/ sí. primer pla. Sí. O sigui... No tenim ni Facebook, ni Twitter, no, però... però ja Perdona. anem a ja tabalt sí. de tecnologia. A veure, jo ho volia dir perquè mmm, bueno, pot, ser, pot ser que algú en algun moment ens hagi trucat. Uh, estem, estem en directe, són les, les 7 i quatre minuts de la tarda, però tenim un problema amb el telèfon, que moltes vegades diem bueno, doncs quins vulgui trucar? jo no sé no va. si... No va. Oh, Tenim la teoria, i això és veritat, que no va quan truques des d'un de, mòbil. I des d'un fixe sí. I des d'un fixe sí. O al revés. Ara no ho sé. <ríe> si, algú, si algú ens vol ajudar a descobrir-ho... Si algú descobrir intentar-ho, sí. Jo estaré encantada de la Tan vida. Tant sols però... trucar i dir, truco d'un mòbil no, o truco d'un fixe. L'altre dia trucava des del fixe i és que aquí no se sent. No, no fa res. No, no fa res. No, vale. Cap so. I, però, però, en canvi, sí que hem, hem rebut trucades i hem, hem acabat veient que era de, de telèfons fixes. Llavors, si algú des d'algun fixe els nostres oients, que, que segur que hi ha algú darrere de, de, a l'altre costat de, de la antena. ràdio, diguéssim, escoltant el nostre programa, doncs 972 49 03 eh, mira, avui més que res, per fer la comprovació a veure si funciona el telèfon... No regalem res, però bueno, saludarem i, i els donarem les gràcies per Home, que ens i tant, escoltin. I per altra banda, doncs, bueno, si ens volen comentar alguna pel·lícula, alguna, alguna bueno, pel·lícula d'ara, de, de la setmana passada, alguna que hàgim vist o alguna que ens vulguin recomanar, doncs lliurement ens També. podeu trucar. Mm. 972 49 30 03. Uh, en fi, comencem. Comencem, Perquè, va, ja, anem tard, és que ja anem tard. Anem tard i avui no hi ha moltes estrenes. No gaires, però però n'hi ha. Aixcí és que comencem amb, amb la cartellera. La cartellera. 7 de la tarda uh, i comencem amb la primera estrena, que en aquest cas és una pel·lícula, és una comèdia dramàtica de cinema independent es diu Algo Passa en Hollywood uh -huh. uh, Bé, bueno, no sé, què ens pots explicar Ferran? Bé, bueno, doncs que dura bastant meu, pel meu gust, una hora i cinquanta minuts. És una manera de promocionar les pel·lícules molt peculiar. Quan s'apropa a les dues hores jo ja trobo que, que ja és bastant i quan les passes ja és llarga. Ja, però és que és el que hem dit moltes vegades. No perquè sigui llarga vol dir que no ens hagi d'agradar. No, no, no, no, no, ho dient, no ho estic dient, no estic dient. He que dura bastant. Vale, vale. Eh? Uh, és una pel·lícula dirigida per Barry Levinson, uh -huh. que jo no el coneixia, però es veu que ha fet coses com rainman La cortina de humo, Slippers, aquesta sí que em sona. No n'he uh -huh. vist cap. No sé no, si tu n'has no vist poc. alguna. No. Uh, I té un, rep un repartiment... Déu-n'hi-do. O sigui, com que la pel·lícula diu Algo passa en Hollywood, sí té actors de Hollywood, però contrastats. Com ara, Robert De Niro. sí Aquest és l'avocado, no? L'avocado. Sí. La... No em posaré a fer imitacions perquè podria distorsionar el, el bon fer del programa. <laughs> la Catherine Kinner, sí que jo no la conec, aquesta... Vale. Eh, mm, això no ha fet d'on de Vipen los monstruos. Sí. De Spike Jones, que és una pel·lícula que s'ha d'estrenar aviat, no? Això. Jo emsava que encara no s'ha estrenat. És eh no, van però veure el trailer. el trailer. corre per. Ho van veure fa un una, una o dues setmanes. Diria, eh, jo ara no voldria, sí, diria sí, que sí. encara no s'ha estrenat. Uh... però que té molt bona pinta. Sí? Sí. Ay, jo per mi sí. Bueno, tu, tu per tu. Jo per mi sí. Val. Uh, Què més? En Sean Penn, per exemple, contrastat també, sí. Kristen Stewart, que és la protagonista femenina de Crepúsculo i Luna Nueva, la saga d'això. <ríe> és una noia, no? Ja, ja he posat femenina. Sí, Perquè, sort, perquè... <ríe> perquè no sí. hi hagi cap dubte. Si no m'oposes, poses, jo el protagonista de Crepúsculo i Luna Nueva, hauria quedat tan ample, eh? Tampoc és entrat <ríe> a aprofundir no, més. No, però altres vegades m'hi dius quina és, la femenina o la massa... Sí, sí. O, o, Bueno, la noia o el noi. Amb aquest nom. Kristen, Cristina, Kristen, no? Sí, sí, sí. Molt ah, vale. bé. Vale. Christian. No, Christian, Christian. Va, ah. i en Bruce Willis. Molt bé. O sigui, Déu-n'hi-do. que em conec jo, en Robert De Niro, en Bruce Willis, Sean Penn, Déu-n'hi-do, ja, ja, ja nivell. Uh -huh. Escoltem el tráiler i ara en parlem. Molt bé. No, no me estás escuchando. Voy por la Interestatal 405 mientras hablamos. Llego en cinco minutos. Estoy pasando la colina. Buenos días, preciosidades. Mamá quería preguntarte algo. Ha dicho que no le importa que entres en casa en vez de llamarla al móvil. Está bien saberlo. De acuerdo, Ben, seamos sinceros. Creía que nuestra última sesión había ido bien. Vamos justos de tiempo. podemos hablar de la, la próxima, próxima vez. Ya lo sé, bien, pero cuando lo que pagamos favor, no podemos quedarnos unos favor, minutos. gracias. ven tenemos un problema. Un problema grave. ¿Ha hecho un montaje final? Te quitaré la película y la volveré a montar yo misma.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 ¿El público quieres saber que eres tú? ¿Qué estás diciendo? ¿Que no van a reconocerme, ven oh, ¿a dónde ha ido Bruce, eh? Oh, mira, sí, está ahí, hay mismo el tipo con la barba. ¿Y por qué no empezamos dándole tu exagerado sueldo a la puñetera, Cruz Roja? ¿Sí? Estoy ¿Tú mal. ¿Tú estás mal? Quería saber si que me está durmiendo en nuestra vieja cama. ¿Qué? ¿Te acuestas con mi exmujer? Por Dios santo, estás casado. No soy feliz. ¿Ese sentimiento no te resulta familiar? No soy solo una chica tonta con ropa ajustada, estudié en Stanford. Buena universidad. Hunter S. Thompson me dijo una vez, esta industria es una trinchera de dinero hipócrita y cruel. ¡Miserable! ¡Ah! Ladrones y chulos campan a sus anchas, mientras los hombres buenos mueren como perros. Luego añadió, pero tiene su lado negativo. Conforme vayamos profundizando, se sentirán tan bien separados que nunca querrán volver a estar juntos. Molt bé. Bueno, sí, pinta més o menys bé, eh? Algo pensa en Hollywood, una comèdia. Que jo m'agradaria dir, eh, així és com la setmana passada vam dir que cauen moltes vegades les traduccions de les pel·lícules amb dos no sé què, muy no sé quantus. Sí. Algo passa con no sé què o en no sé dónde també pas, també no hauríem de caure en aquest tipus de d'això, perquè clar. Algo passa con, con Mary, Mary... algo passa en Las Vegas i sí. ara en Hollywood. Bueno. bueno. Jo ho deixo aquí, ja sí. està. De va, què va la pel·lícula, Ferran? El protagonista és un productor de cinema de Hollywood, eh, que es diu Ben, uh -huh. que, bueno, se li té la seva vida una mica xarbotada, entra en una muntanya russa on haurà de fer mans i mànigues per solucionar problemes tant de la feina, del dia a dia que se li presenten, com problemes personals, no? en aquest cas està separat, em sembla, té sí. una filla i això. Sí. Què passa? Mentre estan negociacions amb els directius d'un gran estudi per tal que la seva pel·lícula eh, participi en el Festival de Cants uh -huh. eh, doncs se li embolica perquè ha de tractar amb les exigències dels actors l'ego dels directors va eh, o s'apiga sigui, bueno. tractar amb tota aquesta sí. gent que manies no sé què, uns i altres acaba atabalat i per postres eh, la seva dona sembla ser que l'acusa de tenir un amant quan <laughs> Mirant el tràiler, sembla que ella també en té un, per tant, molt acusat sí. no tindria. Sí. I a la seva filla, que és una adolescent, té els problemes típics de, de la pubertat. Vull bueno. dir que, o sigui, està ella en aquella fase de la vida que, deu nhi do que sí. no li acumula tot. És curiós perquè són dues setmanes, només. No és... Mm... I a l'Ajetreo que se li sí. munta. Eh? La veritat és que veus, veus això i dius... Mira, doncs jo a Hollywood pues, no vull treballar. Quina mandra. Saps què? Mandra. Ho descarto. Sí. En, poden fer molts calés, però si, sí. és, si és real, com ho pinten, mm. bueno, totes les feines porten problemes. Sí, problemes. però... Bueno, és com, com un altre tipus de, de, de problemes, sí. no? que dius, és que jo ara m'he d'emprenyar de, de, de, no sé qui, perquè hi ha un actor que està més gras del compte, tio, què sé, mi m'és igual. Perquè, esclar, el, el productor, el director, que decideix fer aquesta pel·lícula, la fa per reivindicar alguna cosa? O sigui, si, si, si tu ets actor d'aquesta pel·lícula, d'una pel·lícula que t'està dient que més o menys els actors són uns neuròtics i que van amb els seus problemes en el productor, ja, com t'ho prens? No? Dius, m'estàs tractant de que som així, els actors, els directors... Sí, però jo crec que en, en algun moment o ells realment acaben... O sigui, la gent realment acaba reconeixent que de veritat és que som així de tiquis-miquis bueno, anar, anar Nàtics, a, sí, sí. amb una pel·lícula anar, anar el, no sé l'aparença saps que hi ha molts contractes a, a pel·lícules sí, eh? que pot sortir de, de l'esquena cap amunt perquè tinc un blau no sé bueno, coses d'aquestes mm. i que també pot ser que quedi bé fer aquest tipus de pel·lícules per riure's de, mateix, del, sí. de matei, del mateix sector no? sí la veritat és que és una pel·lícula que és de cinema independent però no, no per això és però no em fa pinta no sé, jo ho dic, no em fa pinta pel, dic... pel repartiment que té de actors jo importants crec... no ho sé, eh? no sé en quin sentit es classifica com a cinema bueno, independent jo crec que és perquè no, és, no ve d'una gran productora vale. de fet, jo diria, si no m'equivoco el productor és el mateix Robert De Niro ah si, en algun lloc ho he llegit eh? i ara mateix no voldria equivocar-me, uh -huh. però bueno, és com una aposta de, de certs directors però sense una, una gran productora darrere vale. o una gran distribuïdora, una, uh -huh. una major d'aquestes que es diu. Uh -huh. La veritat és que la pel·lícula està basada en un llibre que va escriure el director i guionista Art Linson, jo no sé... Jo no sé no el coneixia, però es veu que va escriure un llibre que es diu... Bueno, no sé si dir-ho en anglès, perquè... Sí, What has happened? Bitter Hollywood Tales from the Front Line. O, o sigui, què ha passat realment o, o, o què està passant... Uh, històries de Hollywood, diguéssim, àcides o... Bueno, Digue-li com vulguis. Bitters són amargues, no? O amargues, sí. Eh. Uh, històries amargues o la crua realitat de, de Hollywood, Hollywood vist des de la primera línia, uh, volguem dir... Bueno, doncs... Explicada per un que hi està ficat sí, pel mi. Sí, exacte. La veritat és que aquest, aquest guionista, la, aquest noi que es diu Art Linson, doncs, va escriure aquest llibre explicant uh, experiències reals que ell mateix uh, va viure... Bueno, en el que ell anomenal, eh, anomena la jungla de Hollywood i bueno, ho fa passar tot a través d'un productor fictici però realment les, les, les escenes o, o les experiències que ha viscut són reals. Són reals. Uh, aquest, aquest film és de l'any 2008 uh -huh. i fent... bueno, uh, llegint coses sobre aquesta pel·lícula se m'ha ocorregut una, una secció per algun dia d'aquests que tinguem una miqueta de, de temps pel·lícules que des de que s'han acabat fins que s'han estrenat posem en aquí sí, passa... quan, quan, o sigui, a veure quines hi ha que ha passat més temps perquè és que n'hi ha que és una barbaritat sí, sí. Uh, en concret aquesta clar ja al gener del 2008 es va presentar el festival de Sundance ah, mira, així sí que és independent independent sí eh? sí, sí, sí uh -huh. Però mm, no sé si com a, per, per competir, diguéssim, o perquè n'hi ha moltes que són en projecció i prou, sí. per estrenar-les, diguéssim, mm. per, per posar-les en societat, a veure com... Com respon el públic, la crítica. la crítica. Exacte. Uh, jo diria que és com estrena, i, i no a la, a la secció oficial, però bueno, no, ho tinc, no, no ho sé segur. La veritat és que la seva projecció al no, festival doncs, va crear una mica de, de divisió en la crítica, Bé, bueno, vulguis que no, cre crea una... Bé, bueno, o sigui, és una radiografia de com està Hollywood ara mateix i potser algú li ha agradat i a algú altre no li ha agradat. Vull saber si és perquè... Però bé, bueno, els crítics estan fora d'això. No ho sé, no ho sé, no sé. la fotografia, la imatge, il·luminació... El... No, no ho sé, no ho sé. La veritat és que no ho sé per on va, però... De fet, és real, la, la crítica va quedar molt dividida i per culpa d'això doncs, ha tingut d'aquesta pel·lícula molts problemes per distribuir-se eh, ja als Estats Units com, com arreu del món. Uh -huh. uh, més coses. Uh, aquesta pel·lícula també va, fer, va estar en el Festival de Cans. De fet, va ser la que va clausurar uh -huh. uh, el festival de l'any 2008 i és curiós perquè a la mateixa pel·lícula eh, el llargmetratge que defensa el, el productor, aquest noi en vent, doncs, eh, bueno, es baralla amb directius d'una de, de productora determinada perquè sigui la, la pel·lícula que inauguri el Festival de Cans. Mira, Vull dir que mira, la vida real doncs, la, va, clau, va clausurar el festival quan en, el mateix, en la mateixa pel·lícula l'inaugurava. Li, es plantejava d'inaugurar-la. Exacte. Uh, per altra banda, doncs, uh, com hem dit abans, sortien Bruce Willis i en Sean Penn que fan d'ells mateixos, mm. de manera que uh, d'alguna manera s'autoparodien, allò que dèiem de, bueno, surten ells amb, amb el seu ego, amb, amb aquelles exigències d'actors que a vegades sí. vist des de fora queda molt ridícul, doncs ells, bueno, s'han ofert, sí, sí. cobrant, fet, suposo, surt, però... Surten Bruce Willis, recordete ell, sí, sí, i amb sí, la barba, amb i amb és, és barba. el que li retreuen. Que està gordo i que porta barba, què fem? I no, es troba en la situació aquesta de dir, jo confiava en Bruce Willis, mm. i el perfil ara no se m'adiu, no? Perquè, Exacte. Perquè el tio s'ha engraixat. Sí, sí. Doncs, eh, bueno, jo crec que està bé aquest exercici d'autoparodiar-se un mateix. Algun dia hauríem de fer-ho nosaltres també. No, no sé com. I per seguir les coincidències i per ja, per ja acabar, en Sean Penn eh, és curiós perquè eh, l'any 2008, quan aquesta pel·lícula va, va, ser, va clausurar el, el Festival de Cants, doncs en Sean Penn eh, era membre del jurat de la secció oficial del mateix festival. O sigui que no bueno, una mica... Però que la clausurés no vol dir que participess, en, no, en aquest cas eh? no participava mm -hmm. ja et dic que érem, era... bueno, s'aprofiten molts festivals. Ágora també ho va fer aquest any, per exemple, bueno, per, per, sí. veure, per veure com respira la pel·lícula va sí, sí, diréssim. Sí, sí, sí. uh, bueno. ja, sembla que està tot dit, eh? Sí, sí no més que... coses no podem dir. Eh? No cal ni nar la a veure. Eh. Ja. No sí, en fi, Uh, són les set i gairebé 20 minuts i ah, o sigui, parlem d'una segona proposta ja tornem a anar tard ja sí, sí, si en fem a via la segona que destaquem en aquest cas una pel·lícula que es diu Blindado és una pel·lícula d'acció un thriller, independent també avui anem d'independents sí, sí, avui... podries parlar ah. les consultes del diumenge doncs... <ríe> aquí és lliga tot semblava en Josep Cuní <ríe> sí, sí, ja pot ser, mira és una pel·lícula americana, també, i dura una hora i 25 minuts. Veus? Està bé. 25 minuts? Està, està bé. bé. Eh, dirigida per Nimrod Antal, nom més raro. Mm, eh, no sembla americà, aquest home? No. Sembla més aviat... Sí, però de... bé, bueno, també hem vist pel·lícules que les fan gironins, que sí, pel nom, eh, pel nom, no, eh, eh? No ho semblen. Bé, i com a intèrprets destacats, eh, hi ha Matt Dillon... Mm -hmm. que és uh, aquell d'Algo passa con Mary, Juegos salvajes, dos canguros muy maduros... Miquet, home, ff, em jo... costa una mica, eh? Doncs en aquesta pel·lícula, almenys pel que es veu en el tràiler, ha fet un canvi de registre. Sí? Jo crec que sí, s'ha mm. serenitzat, no és tan còmic i crec que li ha anat bé. Bé, bueno, a mi... Jo crec, eh? No ho costa sé. costa una mica, mira. Bueno. Uh, després també hi ha Laurence Fishburne, de Matrix. Sí, Qui és, és l'home a grito. Ah, sí, sí el, és el, el, on, el... el que sabia tot, sí, el, el, sí. tot el que passava. El, sí, sí, ah, ah, vale. i en, ah, aquest. Molt bé, molt bé. El negre. Ja el negrito. Sí, sí. I en Jan Reno, aquest sí, que és aquest actor francès, que sí. va participar, entre altres, al Codi de Vinci. Archiconegut, no? és que... Sí, sí, sí, i la Pantera rossa no, em sembla, és l'inspector Closó, la Clar, Pantera Rosa. Clar, jo sé que també va fer Ronin, Ronin, Ronin. Que, és, bueno, que jo l'he vista... Però no me'n recordo de què va, és com policial o no sé què, però com que no d'això he pensat, no, no ho diguis, no ho expliquis. Bé, bueno. sí, poder sempre li toquen papers molt de policia, no?, en aquest senyor. Sí. Eh, que sí? És que aquest home... Té aquella ah, cara de sí. francesa, eh? Sí, que... sí, sí, sí. sí. Uh, uh. Jo per mi que és el, el francès més conegut, potser, no sé si abans o després d'en Gerard de Depardieu, Sí, tota està que... substituint, sí, no? Sí. Podrà estar aprenent el relleu mol, mol molt entrat a Hollywood també, sí, vull dir, sí, sí, ha fet sí, moltes sí. pel·lícules de Hollywood. Sí, bé. Bueno, escoltem el trailer i ara res, expliquem molt per sobre de què va. Molt bé. Tenis 51 minuts per a transferir aquest diner. Eh, eh, què passa? No lo sé. Ah, ten los ojos bien abiertos. Se ha parado el motor.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 Tú, yo, Bainswing, Palmer y Tops. ¿Estás loco? <risa> Prométeme que no habrá heridos. Te lo prometo. ¡Vamos, vamos, vamos! Va. Hay alguien aquí. ¡Ay, que espera. ¿Qué querías que hiciera? ¡Iba a subir al coche! ¡Tai, ¿a dónde vas? ¡No, o no. ¡Tai, quieto! ¡Abre la puerta! gente herido! ¡Ah! ¿Estás seguido? ¿Estás bien? Saca del led del Lo más gracioso es... que no hay malos, solo buenos. Bueno. Molt bé. Deixa'm dir que en el repartiment... Sí. Em sembla que també hi ha... Un gironí, quasi, ah. m'atreviria a dir, no nascut aquí, en Darryl Middleton, pels que, que els agradi el bàsquet, el coneixeran. si plau, tothom que ens estigui escoltant, feu el favor de mirar el tràiler. I, sobretot, els que us agradi el bàsquet i sapigueu una mica, tingueu una mica de culturilla del bàsquet aquí sí. a Girona, al llarg de tots els temps, no cal «és que aquest any no hi vaig, és igual». Mireu sí. el tràiler, perquè hi ha un dels protagonistes... El bo, és el bo. Que si no ho és... Però és que és igual, <ríe> És el seu germà. Eh? És que és igual, igual, igual. I no surt, no surt enlloc. No el surt, el sí, sí, sí. Mira, sí, sí. si l'anem a veure, sí que em quedaré a mirar els tràilers, perquè algun poest ha de sortir el seu nom. <ríe> un poest de sortir. Ja sabeu, si voleu veure el tràiler, uh, www.youtube.com barra primer pla... Uh, i si ens voleu comentar-ho, doncs primer pla roba salrap.cat. Ferran, de què va aquesta pel·li, va? És que si sembla, si sembla, eh? Sí, sí, sí, va. és que de veritat ja és està. ell, és ell. És en pàgina. Va, de què va? Doncs, eh, bé, bueno, els protagonistes són una colla de guardes de seguretat que traslladen diners així amb furgons d'aquests blindats i que un bon dia, doncs, se'ls ha la brillant idea de dir, ja que transportem tants de diners, un dia que resulta que han de transportar 42 milions de dòlars, que no te'ls acabes, Ai, de decideixen robar el furgó amb què traslladen els, els diners, val? Què passa? De tota la colla, que hi ha un novato, que és aquest que nosaltres diem que s'assembla tant en Darryl Middleton, sí. que en el trailer es veu que el deu ser el seu primer dia de feina, li fan la broma de que es pensa que... fan veure que els atraquen, mm. val? Eh? I ell es queda tot ginyat allà. Doncs aquest que és el novato, no ho veu massa clar, el plan aquest per, per robar els diners, i sembla que al mig convencen, però a mig fer se'ls hi posa de culs i, i vol evitar... Després ell passa a ser l'heroi per evitar que els altres 4 o 5 que són puguin acabar robant els diners. Uh -huh. Una pel·lícula amb molta acció, així de carreres amb els furgons aquests... No sé què i el neguit aquest d'encaixin la mar. Clar, acaben sent quatre contra un, i aquest un amb tota la furgoneta plena de bitllats. Jo crec que és una proposta que pinta molt bé, i ja et dic que en Matt Dillon el veig bé, eh, aquí, sí? fent d'un pèl dolent. Donem-li sí. una oportunitat. Home, no, sí. de dolent ja ho feia a Juegos Salvajes. És diferent. Sí, no podem explicar res més perquè, clar, si algú vol veure aquesta pel·lícula, què ara? deixem aquí, deixem aquí. <ríe> ah, pues el Juegos Salvajes té més anys que jo. Sí, però, bueno, no sé, som del pare de no explicar gaire res perquè cadascú ha d'explicar... Ai, ha, ha de veure les pel·lícules en el seu moment. Ah, exacte. En fi, tenim una tercera estrena que també profunditzarem una mica més. Es diu El Erizo. És una comèdia dramàtica. En aquest cas és francesa. Dura una hora i 40 minuts. Faran notes tresis, amb una hora i 40 no, minuts. No, encara, encara, encara. I si el director de Blindados deia Nimrod en tal, la directora d'Elerizo es diu Mona Aixatxe. Aixatxe? Aixatxe. <ríe> no, Aixatxe. Però si és francesa es heu dir Aixòx. Oh, Però no hi ha ni No sé, no ho sé. Bueno, Mona a -txe". Bueno. Vale? Aixòx. Uh, hi ha molts intèrprets, eh? No, Home, no, m'ho imagino. No, no vull dir que sigui l'única, però hi ha... Eh, bueno, la Jocène... Balasco. Balasco? Sí, Balasco. Aquesta deu ser de França tirant al País Bàs. No Basc, sé. Ja. Que és una, una dona que ja sortia a l'Albergue Rojo, que ja vam comentar la temporada passada. Sí. I, bueno, que també era francesa. Sí, sí. Hi ha més intèrprets, eh? Però aquesta és una de les protagonistes. Tito queda. Uh, escoltem el tràiler i, i ara en parlem. Me llamo René, tengo 54 años, soy viuda, bajita, fea y recorteta. Buenos días, represento Ana. a la perfección el arquetipo de la portera de un edificio. Me llamo Paloma, tengo 11 años. Paloma? Hace mucho que sé que el destino final... Ay, Paloma, ¿por qué te escondes así? Es la pecera, pero tengo muy claro que yo no iré a la pecera jamás. Le presento al señor Kakurochú, el nuevo propietario Buenos días ¿Conocía a la familia Artans? Una familia feliz Todas las familias felices se parecen Pero las que son desgraciadas lo son cada una a su manera Las familias felices se parecen Pero las desgraciadas lo son cada una a su manera ¿Usted también piensa que no es lo que creen? La señora Michelle me hace pensar en un erizo ¿Me he visto? ¿Qué me ha pasado? Por fuera está llena de pinchos ¿Quieres chocolate? Pero por dentro es tan refinada Como ese animal tremendamente solitario y terriblemente elegante. Usted ha encontrado el escondite perfecto. He venido a pedirle que cene mañana conmigo. Pero si soy la portera. Cuando se sale a cenar hay que ir arreglada. Yo nunca salgo a cenar. ¿Por qué? Porque no me parece una buena idea. ¿A qué está jugando? No juego a nada. Me temo que soy un poco salvaje. Más adelante seré portera. Una idea estupenda, cielo. Y si podemos hacer algo per apoyar tu decisió, ja sabes que estemos aquí per a ajudar, bèr, cariño? Després. Molt bé, el erizo, eh, aquesta pel·lícula francesa, eh, doncs, tracta de, a veure com ho explico, és la història d'una, bueno, on es troben dins d'un de... immoble, don's varis veïns, entre ells don's hi ha, eh, una nena d'11 anys que bueno, és increïblement um, intel·ligent i que té un secret o un, un pla secret o una manera de veure la, la vida una mica caòtica o, o catastrofista, no sé. Mm. Això de, de la pecera encara no sí, ho he entès. Sí, acabaré amb la pecera. Sí Llavors hi ha la René, que és la, aquesta portera que que diu que és bajita... Gorda, fea... Ai, sí, sí també eh? una maneta... Anda, que es ven, també. Sí, però pues que, clar... Esbidua, em sembla... Sí, exacte. La veritat és que és una, és una dona com molt discreta i molt, molt solitària, però dins d'aquesta aparença una mica així més brusca i més... més... Mmm... Bueno, per guardar les distàncies, doncs amaga en realitat una, personalita una personalitat d'una persona que és culta i que és, bueno, que és, que és intel·ligent. Uh -huh. I per altra banda doncs, també hi ha el senyor Kakuro Oso, que és japonès, aquest uh -huh. home tu. Sí. I, bueno, doncs a tu. I acaba de mudar-se a l'edifici i que per aquelles coses de la vida s'interessa doncs, per la portera. Mira, veus? La portera no està acostumada no i li sobta molt. Sí, sí. sí, sí. Bé, bueno. Una història, una pel·lícula que sembla que hagi de passar tota així en el... dintre aquest bloc de pisos, eh? Sí, sí, sí. Suposo ja surt en el carrer, suposo. No ho sé. És de sopar, però... No, no. no ho sé. En fi, uh, fins aquí les... Que, dir Ai, que... Ai, perdona. És francesa i que no hi surten Jean Reno perquè estava fent Blindado, <sus> <sus> suposo. Bueno, he, n'hem comentat moltes, eh, de pel·lícules franceses que no ha sortit en Jean Reno. Mm, bueno, sí, però en aquesta concreta <laughs> vale. no podia, no podia vale, vale, i, van, vale. i van anar a parar amb un japonès Molt bé que fa el paper aquest Doncs són les 7:31 minuts anem super tard, així que comentem els, els ràpids però abans sempre fem una mini-minipausa però bueno ara venen els ràpids Això és Primer Pla el programa de cinema de Ràdio Salrà Va. Oh. sí, no tenim la música em poc de... irà ràpid amb aquesta sintonia és que sintonia, no tenim eh? la música dels ràpids, l'hem perdut de Ferran bueno va, irà ràpid igualment uh, quatre estrenes d'aquesta setmana que ja veurem que si som de Girona no tenim gaire, no. els podríem saltar perquè no, jo diria, no es projecten ja, no, no sé fins a quin punt no, no es projecten o és que o no es projecten o s'estrenaran una sí. setmana més tard que és sigui. una batalla perduda Vinga, va una pel·lícula que es diu Cine Club tot junt, és un drama espanyol que no sabem el que dura no dura. No, eh, no ho sabem el que dura però com que tampoc la podem anar a veure ens és igual sí. ¿vale? Vinga. Vale. segona El camino de los sueños això és un documental espanyol també que sí que dura una hora i 24 minuts mm. està, bé. està bé però tampoc la podem anar a veure a Girona poder d'entre d'unes setmanes però bueno uh, tercer, uh, mal dia per a pescar està molt bé. M'agrada molt aquest títol. Sí. Mal dia per a pescar. Doncs la pel·lícula Dius... està molt bé. Doncs pues no balles. No va... <laughs> No sé. Però és es que podia havia ido. Bueno. És per a pescar peces o per lligar? No ho sé. Vale. <laughs> per anar a tirar la canya. És sí. <laughs> <Es> una... <laughs> Ara direm, clar, nosaltres fem el comentari tonto i diem que és una comèdia-drama i la gent dirà una pel·lícula de riure. No, eh? No, en teoria no, no tira per aquí. A més, té alguna de drama. Sí. És una producció entre Espanya i Uruguai. Dura una hora i 44 minuts, però tampoc la podem veure a Girona de moment. I una altra que aquí es demostra el nivellazo que té aquest programa. O sigui que per mi és una desesperació. De n'hi es va fer la preestrena i avui l'estren oficial del documental dirigit pel director gironí Edmond Rock que es diu Garbo, ell espia nosaltres ja el vam comentar com es trena la setmana passada dintre del partit de Ràpids també però resulta que Girona s'estrena avui no sé si ja es havia estrenat a eh, altres jo... llocs de Catalunya la setmana passada jo o altres llocs sí. d'Espanya no, jo sé que fa qüestió de 10 dies o així es, es va presentar a un festival a, a Gran Bretanya aquest documental és un documental fet aquí a Catalunya, a Espanya, una hora i 29 minuts, i va una mica de l'espia català, aquella història d'un espia català que va enganyant en Hitler uh -huh. i va permetre el desembarcament de Normandia, em sembla. No? O sigui, li va, dir, li va fer creure en Hitler que desembarcarien per un altre costat, les tropes d'en Hitler esperaven a un costat de l'illa i van desembarcar per l'altre. Molt bé. Bé, bueno, molt bé. Doncs, si et sembla, eh, com que aquesta setmana hem anat al cinema... Atrempats. Doncs, eh, bueno, anem a comentar la pel·lícula que hem anat a veure, però abans fem, fem falca i, i ara tirem milles. Hola? Marta? Hola. Joan G? Ei, sí, per això. Estic en una cabina al centre de Girona i m'he quedat tancat. No puc sortir. Uh... Hi Tinc una expectació que... Primer pla, el programa de cinema de Ràdio Salrà. Sí, Existeixen sí. cabines bueno, encara? Oi, Mira, hola. Sí, sí, i no, no hi ha no. gent perquè aquí al carrer que te pugui dir alguna cosa. no sé. Bueno, és bueno que... tots, tots miren. En Marta Soms, Ferran Bacasteva mm. i Joan GPS. El que estic gastant ja us ho passaré el tiquet, eh? Quin tiquet? La <laughs> Què vols dir? Que hi ha tiquet? Treu tiquet? No, no sé ni si hi ha cabines aquí. <laughs> Però que hi ha cabines encara a Girona. I tant. Eh? Cada divendres, de 7 a 8 del vespre, escolteu-nos al 1007.7 d'FM o a 3 www.radio.salra.cat Afanya't perquè no tinc claus tu. Hi ha cabines... Molt bé, doncs amb aquesta sintonia que també no trobàvem la música de, de, de quan hem anat a veure les pel·lícules. Fa tant Sí, és un desastre. Fa bastant, eh? Però, deixa'm dir una cosa. En una setmana hem anat dos cops. Dos cops. Que divendres passat vam fer els deures i vam anar a la inauguració del Festival de Cinema de Girona. Exacte, Va, vam després, anar a si veure... Després, tenim temps, ho explicarem una mica vam per sobre. Vam anar a veure El Norte. El Norte, sí, sí, sí. Que, deixem, lligant amb un altre tema que ha sortit al programa allò que deies... És que la pel·lícula de la d'Algo Passa en Hollywood està feta del gener del 2008 i s'estrenarà. El Norte, que vam anar a veure, sí. està feta de fa 25 anys i no s'havia es estrenat a les sales de cinema sí, d'aquí sí. a Espanya. Aquesta eh? deu ser la la, Aquesta, o sigui, la, la... la número 1. Sí, el del rànquing, la número 1. Era tan bella que ja l'han millorat, no sé, no sé què deia la pel·lícula, el director l'han remasteritzat, sí. em sembla no? Vale, va, que no ens entretinguem més exacte, doncs la pel·lícula que vam anar a veure aquesta setmana eh, era Planet 51 la veritat és que tenia moltes ganes d'anar-la a veure per qui no sàpiga de què va doncs és una, una pel·lícula d'animació està feta bàsicament a Espanya, però segurament amb alguna mica de finançament eh, del Regne Unit una hora i mitja de rellotge i bé, no sé què fem primer expliquem de què va i veiem el tràiler o... posa el tràiler escoltem si en cas doncs eh, escoltem ara mateix el tràiler de Planet 51 bé, una pel·lícula una pel·lícula que realment nosaltres recomanem està molt bé, eh? no, sí. no ho diries que és, que és espanyola ja, realment ho és, perquè els crèdits finals, tots els noms que surten, sí, sí, sí. José Domínguez, eh, Maria Carmen de no sé què... Saps? Que te'ls vas apuntar, que ets? No, no, no, de tant tant sí que en surt algun que diu, eh, aquest, aquest no és d'aquí. Eh? Aquest és, és extracomunitari. Aquest és el motiu de per què diu Espanya i Regne Unit. Ah, exacte, sí. Regne Unit és aquest senyor. Doncs escoltem el tràiler i, i ara parlem de les nostres sensacions... El astronauta Chuck Baker tiene todas las cualidades. Pero en una misión rutinaria para explorar un planeta lejano, descubre que está preparado para todo. Menos para esto a respirar. he encontrado al alien. Yo no soy el alien. Tú lo eres. ¿No eres tú? ¿Tú? ¿Qué? ¿Qué? ¿Eh? ¿Eh? Hola. Hola. En noviembre. Si me pillan ayudándote no sé si lo que me harán. ¡Ah! Robert, Robert, cuánto me alegro de verte. ¿Estás ocultando al alien? Registren la casa. Es claramente escritura alienígena. Dice, "Rendíos o morid." Diabólico. El único modo de salir de ese mundo... Hay un módulo espacial en órbita, y si no estoy en él en 74 horas, se larga la Tierra sin mí. ¿Capís? ¿Quieres que te lleve hasta tu platillo volante? Eres mi única esperanza. Es intentando encajar en él. <coughs> Deja esto a un profesional. ¿Señoras? ¿Quién quiere conocer a un astronauta? ¡Au! ¡Nos comerán para cenar! Los aliens no quieren comernos. ¿Aliens? ¡Quieren cosechar nuestros órganos y esclavizar nuestras mentes! ¡Será mejor que corramos! El 27 de noviembre. ¿Dónde está tu amo? ¡Habla! No hay nada como el hogar. ¡Abre la boquita o el monstruo malvado te llevará! Planet 51 Molt bé, doncs aquest Planet 51 una pel·lícula d'animació molt, molt recomanable en el meu, pel meu parer. Sí. Eh, bueno, per, per qui no hagi captat i no sàpiga de què va, doncs és bàsicament, eh? Un astronauta que se'n va eh, bueno, de supergrat d'exploració eh, a l'univers i a terra, en un planeta on ell és l'extraterrestre, perquè és un planeta doncs poblat doncs per humanets verds, sí. eh, que tenen la seva vida muntada una mica any 50 de dels Estats sí, és, Units. És una vida com la que es porta aquí a la Terra, però una mica antiga, eh, ja es, ve, bueno, es veu tot sí. una mica més Una mica antiga envellit. però moderna, però els cotxes volen. Sí, sí, sí. Malo i que estan una mica evolucionats, però com si hi vivissin, sí, a una, altra, a una altra època. Sí, no ho sé, a fa recordar en una altra època així com, no sé, les dones amb unes faldilles així sí. molt, molt amples, no ho sé. Uh, bueno, i això, doncs, en un planeta on, on ell ha descobert vida extraterrestre, però que resulta que ell és l'extraterrestre en aquell planeta. Uh, bé... Mm... No ho sé, Farhan, per tu què, què et va semblar? Et va a agradar? mi em va agradar, em va sí. agradar molt. Sí, la veritat és que sí, és el que dèiem una mica. No té res en vejar a pel·lícules d'animació que es fan als estudis de Hollywood als uh -huh. Estats Units. Està molt ben feta, la veritat. I la història l'he trobat molt original. Sí. M'ha encantat. Ja sí, quan sí, la vam contar sí. aquí al programa, es va estrenar fa dues setmanes, vaig pensar, no? Eh? Ostres, molt ben trobada la història que d'això... M'ha sobtat una cosa, jo em pensava que una part de la trama passaria primer a la Terra, a la NASA, per exemple, quan l'astronauta marxa i mm. això i no, no, la Terra no surt per res. No, o sigui, no, no, no, no, no. Tota la vida... Ningú el troba faltar, ningú no, li envia no, cap no. missatge ni res. No, no, tota la vida passa en aquest planeta de Ves a Saber-ho, mm. no? està superlluny del d'això. Mira, doncs ara que dius que hagués estat bé, a veure... Què haguessin fet a la Terra si s'hagués... Uh... Si haguessin descobert que hi ha vida... Sí. Suposo que els directors, per no haver-se de mullar en aquest sentit, han dit que ens enrentem les mans sí, i, no, i no, que no surti. Ja, està, ja, ja dona prou joc la història com per haver de traslladar la història aquí a la Terra. No? Exacte. I està molt bé el sentit que els habitants d'aquest planeta viuen atemoritzats per un possible atac alienígena. Mm. l'ianígena. les pel·lícules que aquí es poden arribar a fer de, de, de que arriben extraterrestres, no sé què, doncs allà també els hi passa i allà tenen, tenen la idea de que el dia que els envaeixin éssers d'altres planetes serà per matar se per treure'ls i del cervell, no sé què. Trobar-se amb aquest senyor tota la població alarmada perquè aquest astronauta els ve a liquidar, a eliminar, sí, sí. té poders mentals, que tot és mentida, que no té res, val? Sí, que... sí, sí molt bé, la veritat. Bueno, també. una mica tractat des de la desconeixença. Sí, tu t'imagines que què venen a fer aquí? Ui, ens vindran a envair, que, bueno, ens, ens menjarà sí. del cervell, que jo què sé. Que Però no... surten mitologies, mites, que nosaltres aquí també podem pensar dels de, de extraterrestres, sí, sí, de sí. que si des per certs postos del cos, <laughs> per estudiar no sé què, saps? De... Bueno, es, està molt bé, té els seus moments de riure, bastant de riure, molt entretinguda mm. i apta per tots els públics, sí, vull sí, dir que sí, sí, sí. no és que estigui destinada a la mainada perquè no. la veritat és que entreté a, a tota la família. I, bueno, jo tinc alguna una cosa que destacaria, però tu pregunta tu, què destacaries tu de la pel·lícula? Què és el que va agradar més o...? Què destacaria? No ho sé... La història, l'originalitat història. Origina... Original. de la història. Jo destacaria uh, lo que vindríem a dir que és el gos robot sí. d'aquest uh, astronauta que jo crec que està molt ben trobat, té certes referències amb, amb Wally WALL-E, sí. uh, d'aquella pel·lícula de Disney de... també, però bueno, en algun lloc he llegit que realment... Es van saber, abans de que es llencessin totes dues pel·lícules es van posar en contacte perquè hi ha hagut coincidències però no està fet expressament ni molt menys. No, però... Però la veritat és que és un, és un personatge molt graciós, no parla, no diu res, però, bueno, és com si fos un gos amb una antena que fa de cua... Sí. Bé, bueno, no sé, per mi mmm, aquest, aquest personatge... El millor personatge, és, és, sí, eh? sí, sí, sí, sí, sí. Inclús la relació d'aquest gos, diguéssim, és un robot, però, bueno... Amb l'asstrouta i amb un dels natius diguéssim de, del planeta és genial. Sí, Carinyencan. Sí, sí, sí, sí, sí, sí. Tal qual el robot tingués sentiments. Eh, sí sí sí, sí sí. inclús bueno, aquest, gos, eh, bueno, aquest robot està, estava enviat per la Terra, en aquest planeta perquè anés, eh, bueno, no sé, una sonda, no, es diu? O... Bé, bueno, perquè investigui, agafi mostres... Perquè investigui, mostres de... agafi mostres, a veure de... si hi ha vida extraterrestre... que s'està fent en Mart, Mart, que s'envien màquines perquè puguin des... investigar si hi ha aigua, agafin mm. mostres de les roques o saber la temperatura... Tot Exacte, plegat. doncs clar, resulta que, que aquest robot, doncs sí, ha agafat mostres i tot plegat i enviava mostres a, a no sé, a la Terra... A terra però mostres de roques. Sí. O sigui, no explicava, no, hi havia distraterrestres. No, no, no. Ell anava un objectiu, que <ríe> sí, era... Sí, agafar roques. <ríe> Estudiar les roques. O sigui sí. que, no sé, jo crec que està molt ben trobat i és una història interessant. Uh, val la pena quedar-se als crèdits finals? De tu què et Mira, sembla? Mira, doncs feia temps que dèiem que no, però mm. en aquest cas sí. Quedeu-vos, perquè mm, el dir que vam anar a nosaltres hi va haver algú que s'ho va perdre. Sí. Mm. Eh, les pel·lícules d'animació són les que més números tenen sí. per, per fer això, no? que la pel·lícula s'acaba, comença a sortir els crèdits, que també els fan amb, amb dibuixos, vale? no és allò que comencen a pujar a lletres superavorrit, mm. sinó que van sortint noms així sueltos per la pantalla, combinat amb, molta, amb molt de dibuix, i quan ha sortit lo principal, de directors, no sé què, no sé quantos, doncs queda un refiló d'escena que, bueno, que no està de menys veure-la, no? Ja l'entrada. sí sí. l'entrada. Sí. Per tant, quedeu-vos fins que els crèdits comencin a ser lletres que pugen Exacte. per món. Vale? Això els seria principals, la... diguéssim, els sí. primers de tots. Sí. Uh, doncs bé, uh, fins aquí la pel·lícula que hem anat a veure. Si et sembla, doncs passem directament als breus, fem un, una altra minipausa i anem amb la recta final perquè ens queda poc i hem de parlar de moltíssimes Ostres, coses. Sí, sí. Això és Primer Pla, el programa de cinema de Ràdio Solrà. Els breus. Molt bé, doncs tirem milles amb els breus i parlem, doncs, en primer lloc de... Bé, bueno, una, pelic... una pel·lícula... una pel·lícula, una notícia d'aquí, diguéssim. I bona. I bona. Bé, bueno, bona no sé en quin sentit. Ha, ha, ha tingut bona acollida, però no... Bé, bueno, no sé. Bé, bueno, pels usuaris, bona. En fi, les sales de... Ara diré unes quantes sales de, de cinemes. Són cinemes albenis, els Oscars o, o els coneguts com Ocine de Girona i de Platja d'Aro. el Cinebox de l'Espai Gironès, eh, Cats Cinemes de Figueres eh, i les sales d'Olot, Palamós i Roses s'han sumat a la xarxa de cinemes en català. Què vol dir això? Això vol dir... A veure... Això vol dir que hi ha un total de 53 sales a tot Catalunya que projectaran a partir de demà i de forma gratuïta en les seves dues primeres sessions... Uh, bueno, i durant tot l'any, comença demà, però si durant tot l'any... Però tot cine... quin, aquest, suposo? Jo suposo que d'aquí... Que, que, que aquí... dies. No, no, jo crec que no, eh? Bueno, veurem. No ho sé. Rebre. Cinema en català. O sigui, cinema en català, les dues primeres sessions, bueno, suposo que d'una sala en concret, uh, de tots aquests cinemes que hem dit. Que hem dit. Uh -huh. Aquesta iniciativa eh, és de... Bueno, està promoguda pel Gremi d'Empresaris de Cinemes de Catalunya... Uh, ...juntament amb la Federació de Distribuïdors Cinematogràfics. ¿Vale? Uh, per quin motiu? Bueno, doncs per contrarrestar una mica aquest projecte de llei... ...que ja fa unes setmanes doncs, que vam comentar... ...que va treure el, uh, la Conselleria de, de Cultura... Uh, no sé si us en recordeu o fem una mica de memòria, pretenia que el 50% de les pel·lícules projectades aquí a Catalunya que fossin estrangeres doncs tinguessin uh, o doblatge o Subtitul. subtitulació en català doncs clar, aquestes dues associacions creuen que aquesta llei és molt arriscada ja que moltes de les distribuïdores o productores doncs, acabaran per no projectar a Catalunya doncs clar, donat, donat que és un cost addicional el fet de doblar Uh, el català uh, la majoria de les seves pel·lícules i clar, faria desaparèixer moltes de les sales de cinema que en aquests moments doncs, ja estan en ombres vermells uh, no sé si us l'estic fotent un rollo, però jo crec que és interessant no, sí. i, i s'entén bastant bé uh, per part de la Conselleria de Cultura doncs, aquesta iniciativa tot i que hm, tota iniciativa per promoure el cinema en català doncs, està bé, doncs creu que és insuficient perquè ara mateix doncs, es calcula que hi ha un 3% de les pel·lícules que es projecten a Catalunya que són en català i que de, eh, amb aquesta iniciativa passarà d'un 3% a un 8%, és vale? que és molt poc, sí. i ells volen aconseguir aquest 50%. Mm -hmm. La veritat és que és, és, és, una, és una iniciativa que per, per nosaltres, els espectadors finals, doncs, està molt bé, però jo no sé fins a quin punt... No sé. Va, de... com, com sortirem guanyant, d'una manera o d'una altra? Hauríem de demostrar que, que, que té, mostrem més interès pels pel·lícules en català que en castellà, però n'hi ha tan poques que no donen l'oportunitat. És com dir, no, si ja els hi va bé, perquè la gent va al cinema castellà, castellà. Esclar que anem al cinema castellà, si no ens doneu l'opció d'anar-la a veure en català. Ah, exacte. Doncs, en aquest sentit, i, i bueno, perquè ho tinc apuntat, perquè no, no ho sé, eh, trucarem a en Joan G, que em sembla que té una mica més d'informació, i, bueno, res, us, deixo, us, us començo a posar la música de... D'en Joan G, mentre el truco, a veure si podem establir connexió amb ell. Hola. A veure, Joan G. Hola. Joan G? Bona tarda. Ara, hola, bona tarda. Ara estàvem comentant... Sí, sí que et sento bé. Aquesta ah. iniciativa que tenen el Gremi d'Empresaris de Cinemes de Catalunya i la Federació de Distribuïdors que volen... Sí, project... ja diari, sí projectar cinema en català. Molt bé, això, eh? Sí, ja. Jo ho aprofitaré a tope, tant com pugui. Tot que la primera i la segona sessió, no? Home, tot que sigui gràtis. De fet, estic fent cua ja al cinema, ah, sí? no per anar-hi aquest vespre, eh? Jo vaig deixar em passar la gent, la gent em diu fas cua, I dic no, faig cua per demà, ah. a les 4 de la tarda. El que va cinema es lauren de Vaanes. Sí, però, I Avui Ai, havia d'anar a Vaanes al matí i dic, va, què fas? I dic, ara, tornar, no sé què, I dic, me i aprofito l'alpecte i dic allò uns bons cinemes i demà gratis dos sessions a la taula. Joan, Joan, espera't, perquè aquí aquí a Blanes aquí, no, no hem dit cap cinema de Blanes que faci aquesta, aquesta iniciativa. Laurel, no, no, tau, no, és eh? que justament és una de les sales que no s'han sumat en aquesta iniciativa, llavors... No Joan G, és que me sap molt de greu, però... Per la mort de Déu, jo he vingut, no he vingut especialment, perquè tenia coses a fer, sí. però estic aquí i he perdut tota la tarda, fa rata ja que faig cua. Eh? I sou gaires fent cua, perquè clar... No, esclar, aquí va vingent gent que va al cinema sí. a la tarda o a l'estre i sí. jo ja els anava deixant passar. Sóc l'únic, m'espero per demà. <ríe> bueno, temps t'estranya. No, no m'ho sabien dir-ho. <ríe> bueno, ho has comentat amb algú, això. Mira, batua l'olla, <ríe> per no dir altres coses. <ríe> Joan G, no ho sé... Jo ja em puc anar, doncs. A veure, te repeteixo, cinemes Albènis de Girona, els Oscars de Girona i de Platja d'Aro. Cinevox de l'Espai Gironès, uh, Cat Cinemes de Figueres i les sales d'Olot, Palamós i Roses. Vull dir que a veure... Bau wow, que cau més a prop, val, no. bueno, més a prop. De fet temps fins a la tarda. Sí, de fet tens temps, però no sé si hi, ha, hi haurà una cua impressionant i potser arribaràs tard, no ho sé. Poder a la segona sessió tindràs més... No sé, més, bueno, més lloc. Joange, quin ja, desastre, quin ve... desastre. No sé què anaves a fer a Blanes, però has aprofitat per fer res, perquè no t'ha sortit bé. M'has no, perdut, perdut tota la tarda. Sí sí, sí, sí, ja ho veig. En fi, Joange, té de tallar bueno, perquè no, no m'estàs aportant res al programa i tenim, si tenim poquíssim temps, o sigui que t'hauré d'aviar aviat perquè no perquè necessitem altres... Bueno, hem de parlar d'altres temes, d'acord? ¿vale? Bueno, parlem la setmana que ve. Parlem Vinga. Vacances, eh? Vinga, adéu. Adéu. <ríe> en fi, doncs, parlem d'un altre... A veure, penjo, espera't. Déu-n'hi-do. Parlem d'altres d'altres iniciatives, uh, perdó, d'altres uh, notícies. notícies. Va, fem-ho sí, perquè... fem breu, que són les 7 54 minuts. 7 54 minuts. 7 sí, i ja. Tenim moltes coses. Avui i demà celebra Essen i Bochum. <laughs> Això, perquè no ho sàpiga, bé, segur que la, els nostres oients ho saben, uh, són pobles de la regió de Ruhr. Mm. que es veu que s'han unit a la Unió Europea fa poc sí. es celebra el, el Festival de Cinema Europeu sí. uh, com vam, ja vam comentar fa uns dies uh, la pel·lícula Los abrazos rotos de Pedro Almodovar és candidat a millor director mm -hmm. no? sí, en Pedro millor actriu també per la PNLP Cruz i millor compositor. Ja m'estranyava el... a mi que no parléssim de la Pellepa Cruz. Mira, també ha sortit, sí. sí. Alberto... Tira, tira, tira, Deixa'm tira. dir el nom, pobre, que si no ens sí. trucarà i dirà home, que no digueu el meu nom. L'Alberto Iglesias, el que és compositor. el compositor. Uh -huh. I eh, així és com també opta el Premi del Públic. Vale. Val? Eh, les favorites, però, val a dir que sembla que no que és candidata, però no sona com a favorita, són la francesa El Profeta, que uh -huh. s'estrena el proper febrer del de de, 2010, amb 6 candidatures i la pel·lícula que ja vam poder veure aquí al cine es fa bastant de temps, Slam Dog Millionaire, amb 5 candidatures. Molt bé, doncs passem a un, altre, a un altre festival. En aquest cas, doncs parlem dels globus d'or, ja que segons la revista Variety eh, corren rumors que, una altra vegada, Los Abrazos Rotos, El Baile de la Victòria i de 211 podien arribar a ser candidates per guanyar un globus d'or a la millor pel·lícula estrangera el Globus d'Or, per qui no sàpiga on... bueno, jo bàsicament no ho sabia eh, es veu que són els premis que dona l'associació de premsa estrangera, estrangera acreditada a Hollywood Nosaltres som... hi som? No, no, no No, acreditats no estem a acreditats a, com a estrangera que... Ah, i enviarem en Joan G el... si a ja veure si es pot acreditar I bé, són els premis coneguts eh, com els precedents dels Oscars i de fet són si sí, es diu que qui guanya el Globus d'Or guanya, guanya els Oscars exacte. Uh, bé, aquest proper 15 de desembre es donaran a conèixer els veritables nominats a, a optar a aquest premi i la cerimònia se celebrarà a Los Angeles el dia 17 de gener del 2010 Vale. Última, Última Últim breu, molt, de manera molt ràpida, tornem a casa Avui comença la segona edició del Festival de Curs Socials de Banyoles uh -huh. es diu Fem curt Sí. Nosaltres sempre fem curt en aquest programa, que, que acabarà el diumenge 13, el dura des d'avui fins diumenge. En total es projectaran 21 curtmetratges i es repartiran 4 premis. El millor curt de ficció, el millor reportatge, el millor curtmetratge en català i el premi del públic. Molt bé, doncs a falta de... 3 minuts... De pan, minut, bones són tortes. A falta de 3, gairebé 2 minuts, doncs anem amb un mail que ens ha enviat la Cristina Julià, però fem una mini-minipausa. Això és Primer Pla, el programa de cinema de Ràdio Salrat. Rà. Això és perquè hem d'anar la idea. Vinga, la Cristina Julià ha enviat un mail per advertir-nos. Vinga, va, fot -li. Que ens agrada molt que ens envieu un mails, ja sabeu, primerplarrobasalra.cat. Eh, ens comenta, aquest matí he sentit una crítica a Flashback, a Radio Flashback, la competència, però bueno, que ens és igual. Va, no fan cap programa de cinema, que jo no, sàpiga. No, no. El però... programa cinema d'una ràdio local de Salra, líder d'Ollens a Catalunya, <ríe> és primer pla. Bueno, a Radio Flashback parlaven de Spanish Movie i ella diu, he pensat en vosaltres. Doncs han dit que és la pitjor pel·lícula que han vist mai que la van anar a veure perquè deien que havien tingut molt d'èxit de, ta de taquilla, bueno, uh, bueno, diu que això és el més increïble, doncs no s'entén com hi ha tanta gent que l'hanat a veure, però bueno, i que m'ha guanyat els diners uh, que van gastar per anar al cinema, o sigui, que se'n se penedien eh? per haver anat a veure una pel·lícula d'aquest tipus. Crítica forta. Sí, sí, sí. Uh, diu, bueno, diu, com que em vau parlar, doncs, bueno, que ens fa aquesta advertència, ella vol fer com una petita aportació que nosaltres li agraïm molt, en moltes tant. gràcies, Cristina... Clar, diu, de fer la crítica no és meva perquè ella realment no l'ha anat a veure però bueno, el programa del matí, la mare que el va parir doncs eh, en parla molt malament. Ella diu, conclusió no l'aniré pas a veure. Sí, l'han convençuda. Sí, sí, sí. O sigui, se'n fia totalment. Va, segurament nosaltres vam dir que era una bona opció. I... Pot ser. La veritat és que pinta bé. Eh, no sé, és va, ja vam paròdia... Vam dir que és, que és la típica pel·lícula de paròdies d'altres pel·lícules que han tingut èxit en el cinema espanyol exacte Cuita, ho deixem a criteri dels oients que decideixin exacte. ja segurament molts l'han vista sí, doncs mira, primer pla roba salrà.cat uh, per aquells que l'hagi anat a veure doncs a veure, us ha agradat o no us ha agradat Spanish Movie i per acabar, que tenim poquíssims segons doncs mira, us volem recomanar les pel·lícules que avui fan a la tele ah, perquè també hi ha pel·lícules que no són al cinema i que es poden anar a veure o que es poden veure des de casa perfectament bé. En aquest cas són tres pel·lícules. A TV1, El dia de la bèstia, que és molt interessant i n'hem parlat diverses vegades aquí. A TV2, una que a mi m'interessa molt, que es diu Odet, Una comèdia sobre la felicitat. Em sembla que és del mateix director de d'Amélie i a TV3 l'oli de la vida no tinc ni idea de què va no en fi, en esperem... Sí, esperem doncs que us hagi agradat el programa d'avui i ens veiem eh... escoltem. ens escoltem que... Ai, divendres, divendres que ve a les 7 de la tarda adeu